Andal san Andal san Andal san Andal san Slijedići hadis treći hadis porejedo wa od Abdullah ibn Amr ibn Asa Abu Hurere te va Aisha radijallahu anhum od Abdullah ibn Amr ibn Asa Abu Hureri i Aisha Dačka to va 3 asaba Abdullah ibn Amr Abu Hurere i Aisha, njih svetroje prenose da Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao ve idu lid aqaab minan stopalima, teško stopalima pod vatrom. Ovaj hadis od znači ovde je spomenuto Šart koji je dao autor ovi ovi ove zbirke hadisa, on je, on je spomenuo Pčerku da je nije spomenuo hadis osim koji mu defakonali. Pričutim, on taj šart uh, nije ga ispunio svim hadisima, pa je ovdje, recimo, od, ovde, on je od trija shabla se prenosio ovaj hadis, ispravno je, ispravno je da, da što se tiče Aishi, da je tu spomenuo samo muslim. Teferade Deferred, bih i muslim dajeli. Hadis od Ajisha je spomeno samo osim njega spomenu Buharija. Znači mi od hadisa od Ajisha znači ni mutafakon ali od Abu Hurajre je Abdullah ibn Amra je mutafakon ali. Značenje hadisa, opšte značenje hadisa da poslanik sallallahu alejhi ve sallam upozorava na nemarnost, nemarnost i gafle prilikom uzimanja abdesta odnosno upozorava na to da je, da je obaveza mumina kada, kada uzima avdes da ga uhoda u potpuni odnosno da opere sve dijelove tijela koji potrebno oprati sa ovim hadisom se dokazuje sljedeći znači u općoj značenju a sa ovim hadisom se dokazuje sljedeće a to je da je važib da je važbij oprati Sve dijelove koje, koje su pojasnili u šarijeskim tekstovima da se peru prilikom uzimanja abnesta. I da nije dozvoljeno da se ništa od toga izostavlja. Osim ono što je nemoguće da se operi i da se ne vodi računom. Poput čega? Poput nešto ispod noktiju, recimo. Ne nekako ispod noktiju čovjeku dođe nešto. Neki je ostavljeno nešto, zemlja, ovako, onako da sada osoba ide do tih detaljaka i oj, kaže, sad, nisam očistio, uzeo abdes, nije očistno, malo ima nešto crnog, da ne ispranio abdes. Znači, te, teo, ali šalim tim nisam abdesio. Poput toga da ljudi koji imaju, koji imaju, ona, u ustima, treba oprat usta, tako vađu, oprat usta. To, to sad sam bio branja lica. I u ustima imaju... Protezu, kako je socijalne zube, tako da je prije bilo socijalno, sad ima e, da, i Da, smo recimo kaže, jel mu ispravljala ako nije izvadio soci, socijalne zube i opruo ili preko socijalne, jer socijalne zube pokriva i dio usta, to je povijek. Jel mu ispravljala, I tako dalje, znači, avaj, te detalje bi trebalo poznavati, ali još ono nije naprećavalo s nekih stvarima da, da znači, sami sebi otežavamo vjeru i da sami sebi opterečavamo. Bitno je da, da, da ste operi ono što je, znači, što je došlo u 60. poput, znači ruku do lakove, tako dalje. U što ulazi, vrlo bitna stvara, to je danas ono, kože i na lakiranje noktiju. Znači žena koja nalik, lakira nokte, a lak ne propušta vodu i ona lakira znači, sve oni svoje nokte i na rukama i na nogama i sad operi, znači to je dobar dio tijela koji nije, po, koji nije prešao voda preko njega. I naravno, dakle, ovdje ste je beato da ne isprava eso spo lepita šta ako, ako jedan nokato stalo sad možemo da ostale mali dosta gre mali njih ostalo da lakira operi je li ispravan adres ili nije ispravan znači oni oni znači on da nisam da je ono što je rietu se telersje to je neznatno, nešto što je neznano ali je sirumok te ne nešto što je neznatno znači neznato što malo nešto malo i što se nije moglo nije, je, znači, nije moglo da se da se da se opere. Al ovo znači osoba namjerno stavi prekrjev po veličinu koja duže neka 2 kvadratna centimetra. Znači tu nešto malo, tu nije nešto skroz malo, i ni nešto što se ne može ukloniti. I namjerno je to učinjeno. Da ne ulazim natvaran pitanje. tak. Hadis također ukazuje da je važije da je važije oprati noge prilikom uzmanjavljstva. Nekon će, a ja, krupna je stvar. Krupna je ovo stvar, zašto? Zato što imamo šijera fidije koji se izdvojili po ovom pitanju i koji, po kojima se noge prilikom avljesta ne peru, nego oni uzimaju mes po, po nogama. Znači, oni uzmanj, znači, noge nikad ne peru, nego uzimaju mes potiru po nogama, znači, mokro vukom potavaju po, po goloj nozi. I kažu da radu, radi po kuranskom manjitu. Koji je importanta svojeg? Jeste. U Ajtu je došlo, da potarite po glavama i po... Po nogama. Po nogama i po glavi. Kaže, mesto po glavi je jasan. Po glavi je stvarno potaren. Kaže, tako je došlo, Ajtu po nogama. Je tako? Kaže, Ajti imamo, šta hoćete? Međutim, tumačenje toga, ajta, u prasi postanika, sallallahu alaihi wa sallam, bio da taj mesto naći u stvari, da su ono sa kuva da pranje i natome je jmao čenjaka ehli sunneti. Šija fide se izdvojili potom. I narod zašto zašto su oni izdvojili? Zato što im fali senet. Šije razdvaja u razumijem vjeri čak kakav senet. Znači zato što ashabovi oni se protekvili osim 4 ili 6 ili 7 a kako se potenti uzme vjeru od njih i onda ostalo da on nešto ubace o sebe da da tumače vjeru na na znači jedna stvar u, u čemu se izdvojilo od umeta je ovo i on se čak spomni nekih makedonskih knjiga knjige knjigama se spomni to da se šire rafidije uh, izdvojile po pitanju paranja uh, čak i uzimanja uh, meska potiranja meska po po po mestvama a i ova stvar kada dođe neka sva koja je fikska koja uopće poznava, prijača, je uopće poznata, privraća od sunneva džemana, pa dođe neka sekta i izdvoji sutrme i, e, i to zanegira, onda se često i, e, učenjaci akidije spominju tu stvar. Jer to onda već prelazi i u stvar akidije odbijanje, nešto što je došlo e, od suneta. I svima se komentar ovog hadisa. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam. Andalusam.